Ipatzen ziren hiru kasu hoiek bereziki hoiek bisio shukoko nenna douté eta balintzapeko askatasunean bakerrik aterako direrakotz. Ez badago eh paitegiak ezpadu onartzen hiruaien kasuan balintzapeko askatasuna ez dute ateratzeko datarik eta ez dira aterako. Ez da teoria, eh benetan gaujikun frantses estatuan badira kasuak non jendea ezten ateratzen ta kartzetan hiltzen den, ez badu lortzen auzitegiak onartzea. Ez dira atelako. Gauk ezten ditugun proiektua, erabat legea betetzen dute. E, Oien kasuan eta presentatzen ditugun kasu guztietan, e, gugok ditugun proiektu guztiak, balintza guztiak betetzen dituzte. Eta hori onartua da, erabaki guztietan argitak arbi, epaileak onartzen dute gure, gure proiektuak, errespetazen dituzte la, legeak aurri guztien dituzten e, balintzak.